Підкотив ліво, а потім право холоші до колін Улігшись на спину, він підклав руки під голову Я ліг животом униз І поклавши поруч автомат, уперся ліктями в землю Так зручніше було бачити шосе із східного боку Є можливість раніше розпочати рахунок пройденим автомашинам якщо з'являться вони із Псковського напрямку і пізніше завершити облік машин, іншої техніки, возів підвід, якщо ті будуть рухатись від риги на Псков. Увагу привернули криті брезентом автомашини, що йшли з заходу на схід. Їх кількість я відзначив на папірцеві, який лежав на тильному боці полівої сумки, паличками, мов першокласник. Мій напарник уже спав. Хай поспить!» – подумав я, розпочавши рахунок гаубицям, що були причеплені до вантажних машин. «Ой-ой-ой, гадюка!» – злякано крикнув командир. Я обернувся. Кудрявий сидів на плащ-наметі і жахом в очах дивився на кущ, куди відповзала гадюка». «Кусила!» – прошепотів він з блідними губами. «Ти тільки поглянь, ось рана! Червоніє!» – ткнув пальцем на ліву литку. Це правда, гадюка всадила зуби в литку. Навкруги ранки з'явилась червоненька плямка. Можливо, це не отруйна змія, а може вуж? Та у вужа на голові дві жовті цяточки. У цієї повзучої тварі таких знаків нема. Змій відповзав. Кажуть, що гадюки першими не кидаються на людину. Напевне, гадюка підповзла до ноги Сергія і грілась. Коли ж він перевертався на бік, то зачепив ногою гадюку і та всадила свої зуби в литку. Звичайно, що про все це у ті 2-3 секунди я не думав. Подібні роздуми прийшли згодом. Митю я кинувся до його ноги і губами вп'явся в литку місце ранки, висмоктував і випльовував з рота кров. Ось так раз, вдруге, приклав до ранки втретє, на тілі з'явилися сліди від моїх зубів. Боляче, скривився кудрявий. Не лише отруту, половину крові твоєї висмокчу. Це треба робити на совість з гарантією, відповів я жартом, хоча й розумів, що кудрявому не до жартів. Мало хіба у нас тут смертельних ворогів, так ще й змії з'явились, подумав я про ситуацію. Тобі боляче мене нудить. Співчуваю. Образливо і ганебно вмирати не від куля, а від укусу гадюки. Пересилюючи відразу і огиду, я ще притулився губами до його литки. Все, отрути не залишилось, підвів я голову, аж в очах потемніло. Ти упевнений? А може гадюка і не отруйна, намагався я заспокоїти командира. «Скажи ще, що це був вуж!» «Та ні, це не вуж!» «Підемо на базу, там вип'єш 150 трофейного шнапсу, і шнапс перемішає усю твою кров!» «Тобі смішки, а я можу пропасти ні за цапову душу!» – ображено промовив Кудрявий. «Заспокойся, Сережа, мене прогавили її кількох секунд!» Отрута не могла так швидко розійтися з кров'ю по жилах. Хіба що якась крапелька. Але ж отрутою і людей лікують. Гадюча голова, емблема аптеки. Виживеш? Знайшов я ще один аргумент, аби заспокоїти друга. Взувайся і гайда до хлопців. У таборі кудрявого заспокоював короб. Орел і Леонід приготували шнапс розбавивши його водою і дали випити потерпілому. «А він своє! Болить нога!»